Ove Jonsson är förmodligen Sveriges bästa sprinter genom tiderna. När EM i friidrott avgörs i Belgrad i september tar han guld på 200 meter. Tiden 20,7. En blek men glad och lycklig Ove Jonsson. Äntligen. Gratulerar. Tackar så hemskt mycket. Kan du berätta lite grann om loppet innan? Hur kändes det? Ja, det var hemskt nervöst måste jag säga. Jag har aldrig varit riktigt nervös innan. Men nu var man Man visste att det hade gjort lika bra tider som en annan och det var det så hemskt varmt också. Jag är inte van vid den här värmen. Solen var ju mitt på himlen nästan på och det gjorde ju där men blev torg i munnen. Vem var du mest rädd för över där fältet? Ja, för var vara ärlig så var nog rätt allihopa. Och starten gick den? Den gick relativt tyst. Jag hade ju Otolina framför mig och det var ju bra för han eh, drar alltid på från början. Va? Så jag fick häng på honom med sen. När kände du att du hade definitivt grepp om honom loppet? Ja, det var när vi kom upp på upploppet så tyckte jag att jag ledde med någon meter. Men sen kom ju folk, folk på slutet här men jag hade lite te och ge så det gick vägen. Är detta det för nämsta du har gjort? 27, det är liknande det med ditt Ja. Hur blir det med dig nu då? Ska du nöja dig med 200 meter som det är här nu och uh, göra allvar av de planer du har haft tidigare att gå upp på 400 eller? Ja, du kanske inte har på det Nej, nu. jag tror inte det. Jag tror så länge det går bra på 200 så håller jag mig nog här så länge. Mm. Sen när man börjar bli... Gud, då får man gå. Ove Jonsson intervjuas i Belgrad av Lars Gunnar Björklund. 13 dagar senare omkommer Ove Jonsson i en bilolycka. I friidrotts-EM blir det silver i höjd genom Stickan Pettersson som under året förbättrade svenska rekordet till 2,16. Vid skid-VM i Zakopane i Polen tar Assar Rönlund guld på 15 km och Sixten Järnberg på 5 milen före Assar. Och båda finns med i det segrande stafettlaget. Assa Rönlund får årets braggt guld. Sverige vinner Europafinalen i Davis Cup mot Italien. Janne Lundqvist och för slår världens antagligen bästa dubbelpar. Vid sim-EM i Leipzig tar Sverige guld i lagkappen fyra gånger 200 meter. Erik Karlsson på taket vinner åter brittiska RAC-rallyt och som första svensk Monte Carlo-rallyt. Evi Rosqvist, Ursula Wirt, Argentinas Grand Prix för bilar och Rolf Tiblin motocross-VM. Sonny Liston knockar Floyd Patterson i första ronden och tar VM-titeln i tungviktsboksning. Brasilien blir världsmästare i fotboll efter finalvinst mot Tjeckoslovakien. Fotbollsallsvenskan vins av IFK Norrköping och Vasaloppet för första gången av Janne Stefansson. Och framtida svenska skidframgångar säkras också, för den 12 januari 1962 föds Gunde Svan.